jy dit by my in die atolie is 1905 of 0705 suid-Afrikaanse tyd. Jy is by die regte plek, jy is by Netradio SA, Netradio SA. Hier in ons webwerf, die vind jy by www vir wêreldwyse web www.netradioSA.co.za en op ons webwerf kry jy al die nodige informatie wat jy sou soek, soos onder andere die name van al die omroepers, en dan ook die programme waarvoor hulle verantwoordelik is, plus die tyd van uitsending. is nog andere informatie daar, maar net so in een nete dop, dit wat ek nou so pas genoem het, en dan het ons ook een archief met ons sogenaamde podcasts of potgooie en daar kan jy gaan rond snuffel en kyk na vorige programme wat daar reeds uitgesaai het en jy kan dit soms so online, online luister of jy kan dit aflaai en dit dan op daardie manier ook op jou eie tyd daarna luister hoe dit ook al sê, ons saai wereldwijd uit dit is een internetradio is een radio sonder grense, so enige plek, op hier die aarde wat die heren gemaakt het, kan enige persoon nou huidiglik inskakel, as dit nou net vir so iemand gerieflik is, gerieflik het type, maar ook die persoon moet nou uit die aard van die saak weet van die radio, en dan ook uit die aard van die saak die webadres heet, Nou, op jou webadres, web as mens nou daar ingaan, is daar ook een speler, jy moet man net so'n bykie daar afbeweeg met die bladse, en kom jy by een speler, een radiospeler, oom behalwe al die verbindings wat daar is, ook een speler waarop jy kan klik, en dan luister na die radio, mens moet met die internet, radio ook net, een bykie geduldig wees, alles hang af, van jou internet lijn waarmee jy nou werk hang af hoe goed daar die bepaalde lijn is so soms is dit so dat het mens een mooi wonderlijke helder sy het en soms is dit nou nie dan moet mens maar net Job sy geduld piekie aanleer is dit recht so? maar jy is my welkom oor en omdat ek wil hee, jy moet welkom voel en elke ander persoon op die aarde, wat na ons luister, groet ek in een paar verskillende talen en begin maar gewoon met die Russische taal en sê, Zdrafutja, dit is nou die meer wat sal so men sê, dit die manier waarop een mens iemand groet op een formele manier, die ander manier is die meer informele, as mens iemand dis nou nie baie goed ken nie, word voorgesteld en so mens maar sê, is draf voetja, anderseids, so mens sê, priveed, nou my boete Pieter Erasmus, hy bly daar in Rusland, in Saratov, as ek nou met hom sou, met Russies praat, en gelukkig praat ek nou net som Afrikaans met hom, maar as mens om so groot, kan jy maar vir hom sê, Privet, hy sê dan nie omgeen nie, as jy net Hallo sê, so al hierdie woorde wat ons hier gebruik beteken, eindelijk maar een sekere sin, maar Hallo, en in die Arabische wereld, omdat daar ook mense is, wat daar uit die Arabische lande luister, soos in Dubai en so meer, Salam, Salam, of men sou ook kan sê Mergawa, of jy kan sê Alain Vassalaan, afhangende uit die aard van die saak van die streek, streekstal. En in die Duitse taal Guten Abend, en in die Hebrauwse taal sê ons Shalom, in Grieks Kalimera, Afrikaans Goeie naand, en in die Engelse taal Good Evening. Nou spreek ek maar die hoop uit dat jy rustig is, want ek wil graag hy moet ontspannen wees, wanneer jy luister na ons program hier in die avond, wanneer ons die woord van die Heere oordink, want die mens moet dan maar rustig wees. En waar jy nou sit, kan jy maar oplet, as ek nou vir jy sê, laat saken bykie jy skouwers, hier achterkom jy skouwers was evens opgetrekt waar die mens die heel eerste plek kan sien, as iemand gespannen is, skouwers bykie opgetrek, so laat zak dit, heerlijk lekker, rolle skouwers, so bykie voor en toe en achter toe. en as daar iemand naboe is, om jou te help, net bykie die nek vryf, daar waar die skouwers nou by die nek aansluit, bykie net die harde weerskante van die werwe kolom, net met die duim, bykie daar vryf, en dan voel jy sommer vir jy eerste klas. Jou voet op bykie op, As jy kan, as jy kan sit op een stoel wat gemaklik is, is een gemakstoel, en jou voet een bykie opkry, iemand vir jou help daar met jou voet een bykie, jou voet een vryf, ons nou nie allemaal in daar die bevoorrichte posiesie nie, maar as dit nou so is, wonderlik, loof ons die Heere daarvoor. En dan moet een mens maar net rustig wees in jou gemoed ook al die ou dingiekies waarmee jy vandag bezig was. Kyk of jy dit nie nou maar net vir hierdie stonde kan vergeet nie. Al is jy dan ook een student wat nou die hele dag in klas gesit het en moes aandag gee. Dan moet jy ook maar probeer net om alles te vergeet vir een oomblik, want daar is belangriker dinge as die dinge waarmee een mens in die dag nou bezig was, namelijk God, die eeuwigheid, waarin ons op pad is, en ons weet, daar is geen mens op aarde wat weet, hoe lang jy gaan lewe nie, niemand nie, geen mens, jy kan gezond wees soos wat jy wil, jy kan oefeninge doen elke dag, dis geen waarborg nie, so een mens moet maar dink in termen van die eeuwigheid, dat mens gereed kan wees die oomlik, as jy die tydelike met die eeuwige verwissel, dat een mens dan veilig in Godse hande is, en sal wees. Ons wil positief daar oor wees, nee, dat ons ons oog oopmaak, in die teenwoordigheid van God, ons is God die enig vader, zoon en heilige gees, wonderlik om daar die geloof sekerheid te kan hee, daar die ontspanne gevoel in jou binneste, om te sê, alles is wel met my siel. So weer eens, haai welkom, kom ons luister hier na een bekende lied wat ek al baie keer hier gesang het, of gespeel het, nou gelukkig, ek het nie gesing nie, Rina Hego en Janie Moelman, wat vir ons sê, dat die liefde verander alles, wat ek wil gra daar oor ook gesels, want die grootste gebod, wat God vir die mens gegee het, is dat ons God moet liefheer, met ons jylle hart, met ons jylle siel, met al ons verstand, en ook met al ons kracht, nou die oomlik is kracht baie kom, dan verstaan een mens dat dit kan nie maar net een gevoel wees nie. En as ons nou nou daar oorgezels, gevoel aan die een kant is ok, as ek die woorde ook kan gebruik, maar omtou net, Jacobus sê vir een mens dat jou geloof sonder werke beteken eindelijk niks. Dit gaan oor wat jy doen met die liefde wat in jou is. Hoe openbaar jy dit? Daar leid jy dit totale geheim. Terwijl ons luister hier na die liefde wat alles verander. changes everything Hands and faces Earth and sky Love, love changes everything How you live and How you die Love can make the summer fly Now I tremble at your name Nothing in the world will ever be the same Love, love changes everything Days are longer Turn your world around And that world will last forever Yes, love, love changes everything Brings you glory ingeskakel by net radio SA, net radio SA en jy luister nou op die oomlik na Dr. Tini Eilers wat uitsaai vanuit Irene, die stad van Vrede in Pretoria, Suid Afrika en jy is baie welkom oor waar jy ook al vandaan inskakel of dit nou hier in Suid Afrika by een van ons stede, dorpe, platteland plaas is en of jy in die buitenland inskakel van uit die buitenland jy is baie welkom, elke mens op die aarde ewe welkom, hoor allemaal ewe welkom en onthou nie, die ere is baie lief vir jou die geef vir jou verskrikkelijk baie om ek en jy sal eindelijk seker hier op aarde nooit Godse liefde begryp nie denk nie so nie as ek Nou na Paulus luister, dan sê ons verstaan eindelijk net ten dele en ons profiteer en dan daarmee bedoel hy ons spreek. Ons spreek ook maar net ten dele. Hy sê maar een dag sal ons ten volle weet, dan sal ons ten volle ingelig wees. Maar hy weet die Heer het vir ons een verstand gegee om mee te kan dink. mens moet denk, mens moet rechtig denk jy moet sit en denk aan die skeping by en jy moet denk voor die skepings mens kan dit doen, en mense verstand is so ingerig mens kan denk oor oorzaak en gevolg is maar hoe mense verstand aan mekaar gesit is so ons kan dink in termen van voor daar een skepping was en dien ons nou in God glo want daar is baie, baie, baie, baie geleerde mense op jy die aarde hyper intelligent en wat glad nie in die bestaan van God glo nie wat het totaal en al afwees negatief staan teen oor so'n soort begrip. En baie mense het het ook somme baie regheid gesê. Een van die groot, groot filosofen, met die van Nietzsche, hy het gesê, ek het probeer, ek het al in alle richtings gedink, hy sê, daar is nie manier hoe hy in God kan gloon het hy sê, hy kan net doodgeboon nie daarie sprong in die duisternis in maak nie so hy het tot die conclusie gekom God is dood dit was ook een uitspraak van hom so mense die keus of jy glo in die bestaan van God of jy glo aan die toeval dat al die dinge, wat in die jyl al bestaan, die jylle begrip van bestaan, existence in Engels, dat dit alles net toevallig gebeur het. Nou daar is mense wat daar die theorie aanhang, wat eindelike theorie is wat, ontwikkel is door en hy was op lang skeepsreis terwijl hy daar die goed uitgedink het briljante brein niks verkeerd met sy brein sy breingolve in al die dinge wat hy so achter mekaar uiteensit, hoe alles dan ontwikkel het vanuit die kleinste vorm van leve wat ontstaan het toe daar een groot ontploffing was die sogenaamde oerknal en uiteindelik was daar een eensellige deerkie soos een amoeba en uit al daar die amoebas het alles ontwikkeld tot die meest komplekse wees soos die mens alles net toevallig wel as mens nou dit gloe, dan is dit moos nou jou vrye recht, dit is jou keese as jy dit so wil doen ek self gloe in God gloe dit daar die big bang of oerknal dit kom uit Godse mond dit is God wat gespreek het Hy is die woord, daarom begin Johannes met sy evangelie ook op daar die manier om te sê, in die begin was die woord, God het gespreek, en dis hoe God skip, en dis hoe God vandag nog skip. Hy skip en herskip door sy woord, as mens dit net kan begryp, die absolute wonder daaran, die grootste genade wat daar tot die mens kan kom, is die mens, Dit kan aanvaar in jou diepste weese Dat jy nie hier aan noodlot uitgelever is nie Maar liever aan Godse genade uitgelever is En sy liefde en sy barmhartigheid Wat hy vir ons heet So as mens daar die sprong dan nou kan maak Wat Nietzsche nie kon gedoen het nie en glo in die bestaan van God, dan wil ek nou vir jou sê, ek wil jou dan nou sê, God is liefde, die God wat alles gemaakt het, dier sy woorde, is liefde, hy is liefde, nou omdou in ons woorde beskat, word dit maar begrippe, met soort van betekeniskakeringe, wat daar rond omhangt, en waar jy een mense brein jou laat neig binnen in daar die bonte verskuidenheid van skakeringe van die betekenis, gaan eindelijk gepaard in met wat in die mens aangaan, jou eie begrippe wereld en hoe dit gevorm is, en dit is een verskrikkelijke verantwoordelijkheid wat eindelijk op ouwers geskouwers ris, is om daar die begrippe wereld van kinders aan te vul en dit op een vaste basis geplaas te kry dat dit nie maar somme niks is nie die belangrikheid van God en die liefde van God want God is liefde en mens kan nie oor God praat as jy nie oor Godse liefde praat nie want dit is die oorheersende eigenskap van Godse persoonlikheid en ons allemaal sy persoonlik verskil maar Godse persoonlikheid word oorheers dier liefde en dan sit nou nie ons menselike begrip, ons probeer met verskillende woorde en begrippe hier te werk kan jou bijvoorbeeld sommer net na die Griekse taal neem en as ek studente onder rug in Grieks dan sê ek vir hulle dit is die mees exacte taal wat jy kan kry daar is nie dood gewoon een ander taal wat daarmee vergelijk kan word as het gaan oor hoe exact het is nie het gaan nie oor die mooie te klink en so nie dan is die Franse taal seker die mooiste taal want die mense hou daarvan het klink mooi, het sag op die oor en so meer maar die Griekse taal is een taal verdenkers is om iets op een exacte, as ek daar die woord nou maar so oor, oor kan gebruik, meneer kan uitdruk. Jy kan nie iets misverstaan. Nie. Daar kan nie verwarring in jou denken kom, as jy die Greekse taal ken he. Die ontleding daarvan is absoluut, absoluut naukeurig. Absoluut naukeurig. En God wil hee, ek en jy moet absoluut nauwkeerig verstaan, dat hy ons lief het. Dis die begin van alles. Mensen, dis een hoopeloze situasie, dis een gejaag na wind, soos die prediker sy, in sy boek vir ons skryf, die prediker wat Salemo is. Hy sê, dis een gejaag na wind. Die meeste van die goed wat ons doen is een gejaag na wind, iets nal en woi, dit betekent eindelijk niks. Ampers oos een red reis, wat as jy nou die red gevang het, nou wat nou? Of as die kat jou gevang het? <laughs> Mas ernstig, ernstig, maar ek wil ook daarom so, nou en dan mens, moet die lijn van ernstigheid ook een bykie help dat het net een bykie verlichting in die denke bring, ek kry altyd die studenten so jammer as ek bezig is met die Hebraause taal of met Grieks, het is uitmergelend as ek nou daar voorstaan en jy vat een sin en begin om te ontleed jy kan sien die geweldige inspanning so dat ek na so 10 minuut, somme vir hulle, sê, sta mykie op en rek die bene en stap net so 5, 6, 3 en dan gaan ons weer aan. Een mens moet op God concentreer. Je moet bewus word van Godse liefde die oorzaak van sy liefde hoekom is hy so lief vir ons mense as ek dit aan jou kan verduidig dan het ek een geweldige sprong gemaakt as jy dit kan kan inzien en om dit te probeer doen vat ek jou terug in terme van tyd voor tyd begin het toe dit net God was en denk aan Godse attribuete, net om enkele van sy attribuete te noem, om te sê dat God is alwetend, namelijk, hy weet alles, hy is nie iets wat hy nie weet nie, God is almachtig, teken as nie iets wat hy nie kan doen nie, en God is by Al genoeg saam sy vertaling van El Shaddai En ek wil nou nie op jou gedachte lijn daar onderbreek nie Is al genoeg saam. God het nie iets nodig nie God het eindelijk niks nodig nie God is al genoeg saam in sy Godheid en as een mens dit nou verstaan, net daar die paar attribuete van hom behalve, boem behalve die feit dat hy nou liefde is, want dit sal nou na vore kom, hoekom so God nou, as hy alwetend is, en hy is almachtig, en hy is, al genoeg net om daar die 'n basis te gebruik, hoekom so God dan, een skepping daar stel asof hy iets nodig het, soos al hierdie miljoene, der miljoene, der miljoene jimmelweesens, wat ooral is, en God stuur hulle, dis dienende geeste volgens Hebreurs, as een mens in die Hebraer boek daarna gaan kyk, dan sê in Hebraer som in die jaren, in die heel eerste hoofdstuk, hy, en aan wat er een van die engele het hy ooit gesê, sê het al my rechter aan, totdat ek die vijande gemaakt het, die voetbank vir die voete, en sê nou, geef ons die 14e verse definitie van engele, is hulle nie allemaal dienende geeste, wat verdiens uitgestuur word, terwille van die wat die saligheid sal beerwe nie, al hierdie miljoene, der miljoene, ontelbare skare, miljoene staan gereed rondom Godse troon, om elke gedachte, wat God het, rondom sy wil, om alles uit te voer. Nou hoekom sal God, Terwijl hylle nie nodig, hy het hylle mas nie nodig, nie, want die God is dan almachtig. Wat is daar wat die engel nou kan doen wat God nie kan doen nie? Dis dinge wat oor die mens moet besin, jy moet daar oor sit en denk. En as jy rechtig hier oor klarigheid kan kry, sal jy rechtig verstaan wat liefde is want in hier die rijkdom van Godse Godheid, nou nou daar, dit was net hy, en hy het nog nooit verander nie, en toe besluit God, in sy persoonlikheid, van liefde, dat hy nie alles wat hy is en wat hy het, vir homself wil hou nie. En kom ons denk net een bykie vir een oomlik, aan iemand wat skat is, aan aardse geld nou, ons neem dit nou maar, as die manier hoe ons nou die rijkdom gaan uitdruk, iemand wat, biljoene, daar biljoene, der biljoene, der biljoene, biljoene sê nou dollars, in die bank het, en hy besluit, maar kyk, ek kan toch nie al die geld uitleef nie, dit is geen manier hoe ek het kan doen nie, want dit, dit vermeerder ten so'n tempo, dat hy amper elke minuut miljoene bykry en besluit dat hy dit nou wil deel hy wil nie dit vir homself hou nie hy gaan nou vir mense op die internet of per televisie stasie in internationale televisiestasie wat, so mense sê hulle kan baie om van sy finansies kry as hulle dit nodig het, hulle moet net vir hom laat weet, net hulle bankrekening nommer vir hom steed, dan deponeer hy daar in soveel soos wat het vir hom nou moeilijk is baie die miljoene dan Nou, hoe moet soe mense hart nou wees? Hoe, hoe sou jy dit voorstel? Iemand wat besluit het, maar hy kan nie alleen sit met al hierdie rijkdom en daar soveel arme mense op die aarde, mense wat nie is kos het nie, mense wat nie kleren het nie, mense wie sy gezondheid absoluut, absoluut op die rankie van die dood staan en wat geen medische uitgaves kan aangaan nie, wat niks aan hulle omstandighede uiteindelik kan doen nie. En jy sal met die persoon gaan sit en praat, dalks en nie maar jy krij die jy geleend het om onderhoud met hom te voer en te sê, maar wat is dit nou wat jou gemotiveer het om alles weg te gee? En jy kyk in die persoons oog, terwyl ek met hom nou praat, dis net so 'n geleentheid sou hé, alles is wat ek nou sê. En jy kan sien, want daar is iemand wat omgee. Jy kan dit mense kan dit mos op iemand se gesig lees en in iemand se oë lees. Dis mos nou nie 'n verskriklike kans om dit te doen nie. Dat iemand regtig waarlik omgee. Nou mense, dit is een poging wat ek nou hier aangewend het, om te verduidelik dat God al sy rijkdom, wat nie geld is nie, maar het gaan oor die feit dat hy almachtig is, dat is nie iets wat hy nie kan doen nie, hy is al wetend, hy weet alles, hy is al genoegsam, hy het nie iets nodig nie dit wil hy met ons deel in daar die goddelike natuur en dit kan jy nou help as jy bykie na jou concordantie jy weet mys wat die concordantie is werkampus is een woordeboek alfabetis en sal vir jou help as jy een woord ken soos wat uit die woord wat ek nou gebruik het om dit nou op te soek in die skrif en daarna te kyk om God in sy, in sy barmhartigheid, in sy genade te leer ken, dat hy vir my en jou rechtig lief het, dat hy vir ons omgeef, hy so geïnteresseerd in elke liewe mens, dat hy sê, dat hy ons haare getel het, en dan sê hy, dat daar nie een haar uit je kop sal val, as dit nie sy wil is nie, nou maak, dit een bykie vir een mens, dit moeilik om te verstaan, nou waarom is dit, dat daar soe baie dinge skeef loop, ook keer God dit nie, nou dis deel daarvan, om die skrif totaal en al te verstaal en die hele raadsplan van God te ken, van voor die skeping terug te gaan, en te verstaan, hoekom daar nou eindelijk een skeping was, en wat in die skeping verkeerd geloop het, nie as of God dit nie geweet het, nie, God weet alles, daar is ons nou nie iets wat hy nie weet nie, so in Godse voorsienigheid het hy al die dinge voorsien daarom het hy ook een raadsplan hoekom sal een mens nou raad wil geef vir iemand as niemand een raad nodig het nie? God het bijvoorbeeld nie raad nodig nie, wat een raad het hy nou nodig skrifvraad het ook, wie was sy raadsman nou God wil hier die goddelike natuur, is die woord goddelike natuur, wat jy in jou concordantie kan opsoek, dat God wil hee, ons moet aan die goddelike natuur deel kry, want ons sit nou met die menselike natuur. Tjoe, groot ne, diep, dis wat God wil hee, wat ons aan deel moet kry. En dit kan het, omdat ons natuur natuurle in ons DNA opgesluit. En as ek hier geleend het, kruiselik so'n wekie later, nie nou hier by hierdie programme, maar later, tyd is daar, morgen is, oormorgen en so meer, oor verskillende persoonlik met jou praat. Hoe ons van mekaar as persoonne verskil en een bepaalde paradigma te gebruik, want die mens kan ongelukkig nie dink sonder paradigmas nie, want die hele tyd, wat er vakgebied jy ook al bestudeer, is daar maar paradigmas, en daar is definities, en daar is technische terme wat gebruik word binnen in een vakgebied, wat die mens dan moet onder die knie kry, voor jy rechtig dan kan communikeer, in daar die vakgebied nie. Maar dit is alles binnen paradigma's, alles. En die mens moet bereid wees om een paradigma verskuiving te kan maak, een paradigm shift. En dit is wat die opskrif huidiglik by my is, by die program, is nieuwe wijn wat in nieuwe wijnzakke gegooi moet word. Nieuwe wijn, nieuwe wijnzakke. Paulus verduidelik dit met vernieuwing van die gemoed. Jezus het gesê, dit is nieuwe wijn, wat jy nie in een ouwe wijnsak kan gooi nie, dit gevaarlik, die sak gaan bars as gevolg van die veerkrachtigheid van die nieuwe wijn wat nog moet vermenteer en met gis, en as dit in soe soort van een sak is, soos wat destijds gebruik is, diervelle, en hy het nou al klare vorm aangeneem en dit is een ou zak, en nie een nieuwe zak nie, gooi nieuwe wijn daarin, dan staan die kans nou daar by jou, groot kans, dat die zak gaan baars, en dan is die wijn daarmee in, en die zak, en God wil dit nie, en nie mas te lief vir ons, maar hy moet dit verstaan, nie, ons moet dit begryp, liefde, en ons moet God lief hee met ons jylle hart, jylle siel, al ons verstand, en al ons kracht, ons God liefheer. Nou, om by daar die begrip uit te kom, dit is nou nie so makkelijk nie, daar die daar die begrip, om dit bevatlik te maak. En ek wil dit amper vir jou soms so opsam en sê, as jy Iemand liefde kan laat verstaan en sien en ondervind, dan het jy eindelik vir iemand na Jezus toe geluig. Want hy is liefde. Jy kan iemand toch nie na liefde toe luig, as jy dit self nie het nie, hoe gaan jy dit nou recht krijg? Hoe kan jy iemand wiskunde onderrug, as jy self dit nie verstaan het? Dis moest nie moeilik nie. Jy moet baie goed wees in wiskunde, om iemand anders te onderrug. Maar jy sit met skerp breine en goed, wat duisende vraag gaan vra, en as jy die kan antwoord nie, maak jy moest nog maar net te gek van jyself. Hoe kan een mens nou iemand oor liefde onderrug, as jy nie liefde in jou het nie? En dan praat ek nou nie van ons mensgemaakte, Definities en inhoude waarmee ons nou groot geworden, omdat ons is mense, die hele lot van ons, ons kom uit omstandighede, in die milieu, in die huisgezinne en so meer, en waar jy groot geworden het, waar jy by jou begrip is, aangeleer het, al jy die goed, baie van dit, is meile en meile weg van Godse liefde. Godse liefde is een nederige liefde God is een nederige weese, al is hy so machtig, almachtig, kyk waar is hy geboore, waar het hy besluit, gaan hy nou geboore word, want hy moet nou mens word, dis deel van sy raadsplan, en op die wereld, was daar invloedryke mense, dwars dier die eeuwe jyn, skatryk mense, welaf mense, briljante mense. En Jezus is gebore uit eenvoudige mense, Maria en Jozef, twee eenvoudige, eenvoudige, nederige mense. Mense wat nie eers een plek kon bekostig waar Maria kon kraam neem. Kiek wat dit God besluit. En vir die rede, as ons net dit kan kan begryp, dan sal ons verstaan hoekom, sê die Heere, voeg jou by die nederig is. Dis wat God moest dan hy self gedoen het. Voeg jou by die nederig Nou het Jezus dit ook gedoen, want ons kan sê ook ok, goed, maar Jezus het nou nie kese gehad, maar Jezus na God maak, kom met ons maar nou nie daar oorstree nie. Hy is nou geboore in hier die eenvoudige familie, wat niks gehad het eindelijk nie. Ek dink al wat hulle gehad het, is toe hulle gevlug het, Egypte toe was een donkie. Ek weet nie of eers of hulle eie donkie was nie. Jezus self het nie as een donkie gehad nie. Eenvoudig, eenvoudig Kom ek plaas jou, jou aandag vir oomblik ook Net op die eenvoud en die eenvoudige leefstijl wat Jezus gehad het Wanneer Jezus na Jerusalem gegaan het Jerusalem is een prachtige mooie stad Altyd nog gewees Maar daar was een ou klein plekje net so na by Jerusalem. Baie, baie na aan Jerusalem. En dit was vir die arm mense. Arm, arm gedeelte van die gemeenskap. En Jezus het juist daarin gegaan. Hy het dit verkies om tussen eenvoudige mense te wees. Nou wat sal ek en jy nou kies? Wel, as jy nou na my aard, kom ek vertel jou nou van een kese wat ek moes gemaakt het, ek het het al, denk ek, genoem. To ek juist in Jerusalem was en ek uitgenoei was om daar te bly en om daar Grieks-Nibreus te onderrug. En iemand anders het het ander voorstel dat ek nou Amerika toe moet gaan. En allemaal weet van hier die wonderlijke groot plek. Verenigde Staten van Amerika. En dit het my denken beinvloed in die kese wat ek moes uitoefen. En een verkeer besluit genoem en Amerika toegegaan. Moes dit nie doen he. Nou Jezus het in Bethania altyd oornacht. Nou, ons praat in Afrikaans Bethania, maar in die Hebrews is het Beth-on-ee. Beth-on-ee. Huis van die arme. Plek van die arme en so. hy meer thuis was. Want het gaan oor eenvoud. As jy Jesus mooi mooi daarop hou, as jy so saam met hem in die skrif loop, waar hy heen beweeg het, so jy sien hoe hy eltyd hierdie ander mense tegestaan het. Mense wat hoogmoedig was, mense wat gedink het, hulle is verskrikkelijk belangrijk. Jezus het hulle somme aangevat, gesê hulle is kynheilig, Johannes die doopers hulle ook ontdou, hy het bezig om mense te doop, daar nie hoor, daar nie vir, daar kom maar een klomp van die, ooggeplaast is van Jerusalem, en wil gedoop word, toe sê hy vir nee nie, nie, hy sê, jy moet die vruchte dra, wat by die bekering pas, so mense vruchte, is die goed wat ek en jy doen, dit het jy met die liefde te maak, liefde is die ding, Die manier waarop jy dinge doen Die manier, alles wat jy doen En die manier waarop jy dit doen Dit moet getuig van God Suiver, suiver liefde En as jy dit gevind het Dan het jy eindelijk by Jesus uitgekom Dan het jy omgeseen So as jy iemand na Jezus toe wil leien, jy het nie liefde nie, jy het nie Godse liefde nie, waar in gaan jy die persoon hou vat? Waar Hoe moet hy dit nou sien? As ek iemand nou wil leer om, om te draf, dan moet ek het myself doen. Hoe moet ek nou vir iemand raad gee? Want dis net uit die ondervinding daarvan dat jy kan praat. Ek doen dit nou so as ek nou vir iemand so begin as so ek sê jy sal heel eerstens maar eers moet stap. Maar jy sal die rechte skoeisel moet hee dat jy nie jou voete seer maak nie. Want ek het my voete al baie seer gemaakt. Ek het blaas ontwikkel, as gevolg van verkeerde skoesel, skoesel is nou skoene, nie. blaas ontwikkel, in een blaas op die ander een, en op die ander een, en op die ander, ja die hele persoese ui, so kon sien so tussen die, die blaas deur, en dan ook nog bloedblaas. Nou dan kan jy dit maar liever net daar eers los, tot jou voete reg is, hoor, het gaan nie help nie, die worsteling wat jy nou moet doorgaan, En toe op die stadium het ek een skoen gehad, maar die toonsenaal het op een manier tegen die skoen binnenkant gedruk. Op so'n manier, ek het dit nie rechtig achtergekom nie, maar die tyd het dit nie achtergekom, toe verloor ek daar die toonsenaal. En toe moes ek nou wacht, tot het daar nou eers weer een nieuwe naal uitgroei. Mensen van het tijd afsikkelijk nog deeltijd met die nieuwe naal, daar die nieuwe toon, en ek moet hom so mooi behandel, so dat ek kan stap en dan vanuit jou stad en jou voete gewoont raak, en jou kuitspieren gewoont raak, en jou julle lichaam moet hier aan hierdie nieuwe disipline nou gewoont totdat jy begin begin draf, so op jy eide geomlik, draf ek die gelijk pad, en die afdraan, so ook ek bieke verzicht om die afdraan, want jy moet nou rem, breek, wat nie goed is nie, is nie goed vir jou knie nie, en die opdraan is, as het een bykie stel raak, dan stap ek hulle, stap ek het dan hulle vinnig uit, en ek kan voel hoe ek al hulle sterker word, en hoe meer kan doen, en voel lekker, voel beter, en is wonderlik om iemand dan te zou help, om al die dinge recht te doen, maar die bybel sê fysische oefening, lichamelike oefening is van weinig nuk, maar oefening in die godsaligheid is nittig vir alles, so het gaan beter wees om dit te kombineer, en om te verstaan, en ek wil graag volgende keer meer en meer hier oor praat, en vir jou help om te motiveer, want die mens wil dit nie, dit wat jy ontdek wil jy nie vir jouself hou net, want dit gaan ons nou oor liefde, En daarmee groet ek jou hiervan uit Airene in Pretoria tot die volgende keer. Dit wil sê, morgen defie, as daar een morgen is, dan sien ek jou weer hier die selfde tyd en ek hoop jy het een wonderlijke nachtrus. En mag die seninge van die Heere met jou wees en shalom.